الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْمَدُ وَأَسْتَعِينُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَن شَاءَ أَتَى آمَنَ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا وحده لا شزيك لا وأشهد أن محمداً عبد ورسوله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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب <cuasure> انزلناه لیکا مبارک یا الدبرو ليتبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلماه رواه البخاري رحمه الله وعنقب ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يعدو كل يوم كل يوم إلى بُتحانا أو العقيق فيأتي بناقتين كوما ويني في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك قال فلا يغذو وحدكم إلى المسجدين فَيُعَلِّمُوا يَا فَيَعْلَمُوا أَوْ يَقْرَأُ آيَتِينِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خِيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتِينِ وَثَلَاسٌ خِيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاسٍ وَأَرْبَعٌ خِيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ مرحبا هم مسلمون رحم الله نزايت <تصفيق> من دو حاضري نو مسلمانا نور الله ديما غوتاسلا دخل الدين ودخل الكتاب او دخل پیغمبر عليه السلام دا حدیثو دس دقری دا علم أو دا عمل توفق راكي مخت جمعون تاسو دا معلومة دا منغا اعلان كو چه زمان دا رمضان المبارك دا قرآن حكيم دورا دا دراروان اتوار رزباني چه انگریزي تاريخ با چه پگشتم او اسلامی تخمینا دا بشفقم وي د شعبان دا دا الله پر رحم او کرم زمون د قران حکیم دا رب شروع نو دا مناسبم دادی چې د دا قران حکیم دز تکړې د لید تعلیم او تعلم بارکی دا وخت د مناسبت سره مو تاسې خبرې واو ماستا است شروع اند یو آیات مبارکه ولستو خبر دای چې سره یوټ نسی او دا یا تا ترجمه او مفہوم د په ذهن کې ناشلی الله و دا کتاب مارا نه کله اخیره کتاب دې او د خیر او د برکات او نडक دنیا او د خیرت ټول خیر او له برکات الله دی کتاب کې خیر دا میته سبب فارغ را لګلی چې دا دمره د دنیا او د قبر او د اخرت د برکات او لنډ کتاب دې وې دې د فارغ چې دا مسلمانان نارینا ځانانه تردی جدا کفارم پدی کی سوچو فکروں کی دیکھا کفارو تم اللہ گنو آیادنو کی رٹنو ورکڑی جدا صدی قرآن کی سوچنے کا ورکڑی تا سگو رین جدا دمرا عجیب کتاب دے او تمام بندگان او انسانان او پیریان د دې د مخالفین عاجز دي د دې غونتیو آیات د دې غونتیو صورت نشي جو نه دا تاسو لا د سوچ او فکر خبره نه چې دا الله کلام دي چې تمام اهل کفر سر جھکاوکړي خود دې دې یو آیات مقابله سره د زمره اسباب سرنش کو دا د دې د دې د دې کتاب د الله کلاب دې او د الله د خبرو مخلوق مقابل نشي کولې دا توم رلوي کتاب دې د پارا راغله چې دا خلق سوچ او فکر وکړي د دې په آیاتو کې نو ګور سوچ فکر ماشاء الله تاسو سمهداري دا بلا معناز د کدن کې کتاب ولچا د اردو او د انګریزي کتاب درکو ته خپড়াول شي حضور دوردو په ترجمه نه پويږي دا د کتاب پړاول شي خو په ترجمه نه پويږي د تواي کې سوچ سوکې سوچ لکیږي په خبره پوښتې دا ضروری دا دی وژنه ټول ماته د ضروری د چدې ماناست کی ځکه مونږ چې د کم ایمان دا وکو هغه غوره دی قران شریف کې مونږ چې د کم اسلام او مسلمانی دا وګيري هغه په دې کتاب کې لري مونږ چې د کم حیا دا لرو هغه حیا د کتاب نو هر چاواله دا ضروری دا چې د قران حکیم ترجمه او کې بیا تدبر سره داولې سوچو کې یو یو آیات په ترجمه کویږي د وې کتاب دا آیات معنا سمته نه وکړي او ای دا کتاب د پارا راغله چې عقل والا د دینه نصیحت قبول کړي دا عجیب کتاب ده چې په ارسو او چې ذ اکلمن ده خو اکلمن هغه څوک ده چې رب ورته اکلمن او کېو څړې ځان تا اکلمن وي او رب وې چې دا زناورو ده په شان دي بلکې زناورونو په تر ده نو کاډې ځان تا اکلمن دې کتاب اکلمن د مخوي الله دې او تاسو ته د خپل کتاب په ترجمه او مقصد باندې پوي کی ماشاالله رب مسلمانان ته راوړو نه کوي یو تلاوت کی چې جیب کې ساتیو او کاغز د قران شریف شریف دی چې دا زل بختم قوم او زوب په کې عقل من لټو چې الله عقل من چا ته ویلي او دا عقل من دص صفات دي د قرآن په درلګل کې نه سړی ځان ته ونی شو په ګوره ځان او بخیدر ته چې اقل من سوق دي کله ګور تاسو ماشاءالله چې تلاوت کوئ له سورہ آل عمران په آخر کې اقل من سوق دي الذين يذكرون الله هيا موكعودا وعلى وعلى جنوبهم اقل من سوق که ولان ده که ناس ده که پروت ده خوالا را یاد دهی زن را یاد ده قبر را یاد ده چه بد رنگ ده که سات ده روزانه دا هلانو رکی چفلانه مرده دی وقت بے جنازه دا بای مرس په مام رازی نو اقل من حاغ سوگ دی چلے پناستا پا پروتا پا ولانا اللہ یاد الله یاد دو سري زنکه یاد دی ق یاد دی د الله مخیلو درې د را یاد دی ا بیا چې ته دا را یادې چې به الله له مخلو درېږم نوه به تپوس کوي زما دديژون چې بده شپته کاره ژوندو تییا کاله ژوندو تا بدي کې سکري تا دا عمر پهڅ کې فنا کړی. نو قران حکیم د عقل مندو ذکر کوي ای آیات کی وایي دا د خیر او برکات او نडक کتاب ده او دی د پارا بیراله گله چې دا خلق د ذیپ آیاتونو کې سوچو کی او عقل مند دین نصیحت واخلي ور او یو لوی تاریخ د په خوانو ذکر کړی چګور په خوانو قومونو ظلمونه کول <سؤال> غو نه کول <سؤال> پیغمبران عليهم السلام <سؤال> په باندې کول نایور پر خندا کول یا ویغی شهیدان کول یا ویغی د وطن نو شړل نو اله ګراشه وګره ایدا قوم پنجاب شوش دنو حله اسلام قوم شوشه عادیان شوشه سموديان شوشه دا داوت د فکر ور دا کتابه حدیث مبارک ماستا سروان دیولستو دوشمان رضی الله عنه روایت ته دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وي خیرکم من تعلم القران وعلمه بخاری شریف حدیث ته وی غرفتا سو کې هغه شوق دی شي قران پاک اس دکو نور ته اوخینو باز رواياتو کې د خيرکم پځه افضلکم راغلیره افضلکم من تعلم القران وعلمه د تواړو کې سفرک نشتا باز کتابونو کې او علمه هو لفظ راغله و ایتاسو کې غره سوق دي من تعلم القرانہ چا چې قران شریف ستکو او علمه هو یا بلته او خيره وګوره کې چې حدیث داسې الفاظ شې نو موله د داسو کی چیز دکئی و ایدام غورا دے او داسو کی چیخی دام غورا دے او کہ او نشي بلکی و علمه و او شی نو بیاد الله حبیب و ایدو سی فتون چی چاکی دا غورا دے قرآن دم کو او نورت ام خیل او بیا ده دی پدیو خودو که بورا که سوک نازیره قرآن چاده خی تجوید خی قیرت ورد خی ده دی معنی و تفسیر خی دا حدیث مبارک دول و تشامل ده قاری ده و که مقری ده و دقا مرده چی در صلفو او د دی مخینو لماو په اقوالو کی قاریوی هغه چالوی چی آبا در قرآن پر ماناو تفسیر دا دادا اللہ یو نعمت تی چی بازی ماشاءاللہ زمون طلباء و طالبات و قرآن یاد کری یونوی نعمت چې چی دیرش باری قرآن سیدہ کی کروی یاد تجوید او دا غی قرات ورته یاد ده خود سلا خدا طریقہ نه وا چې ته شلفاظ و مال پهیدل ای په معنا ابزار ای په څوکولو په معنا او دا تفسیر دی علماو د دی آیات بارک کړي چکه اکثر بعض علماء ولي کړي ويدا هویاه او فقيه عالم ده دی په دين پوي او با عمل له بیا هو خيركم من تعلم القران وقرئته غره شو و اينه قاري فقيه تم وي چې دیوا د دیو دې دیو قران ته معنا او مقصد تم ويږي دیو جنا شارحيل لکړي پیو سړے قاری دی تاش محض قاری دی خوده په یو معنا نه پويږي وګور بیا وروسته دیني وي سي تاسو وګورای چې ګنې قاری نه دا ولرش ډېرش بارې قران نه پروت دي خدا حديث بدل علي شابري یې په معنا بزار کړي دته اسی یو خبره اغه تا به حقارت پر نظر وګوره چې کینه bait pa masala poe ge hota aali me oqari ota asbu gore yow loe ne'mat te qudi qari tadab pakar ni che da des hoy no zan de pama na o maqsad mali pun ki agora da ghorwale pe etebar de taalim o دانه چې دا قران زده کوه او دې شاله ورخه او دهله الله پر رحم کی بای سره علم حاصل کی سره د نافرمانو سره د جماعت دې ادبونه سره د قران دې ادبونه نوخه قاری عالم شو الله دې او زه را خير ل پیدا وای دا بای علم کو دا غا, غا علم د الله په دربار کې د قبولیت مقام ته رسیدو نو سونو زرگونو خلق داغن خیر حاصر دی وجہ نا علم دے یر یر سر با حصر ہے چلا مات علم نافع را کلا اللہ حبیبوئی اللہم ان یعوذ بیکا من علم لا ینفع تسم کے نرو خلا لازت بولاو من خوب بندر سیر خوش دا اللہ حبیبو اید مارا بزد اغیلم نپنایو غاڑم چی فائدہ فکی نی علبِ لا ینفع دا دے چی عمل پی نشتہ او چالا دے ٹکے او نو خول زکر علم عملم دا دے چیزا بچا لکھے علم پخول و ڈیری کی او دی ترس و تدریس کی او برکاتی ترس و تدریس کی سنی اللہ یو برکاتی خیدی ایا ما شنو د تل تو علماء وکړي دي پتاسو کې هغه څوک دي چې قرآني دکو نور ته هو خېدو عالمان یو اشكال کړي وای کثیر ما يكون المرء متعلما او معلما القران وياتي بالمنكرات فكيف يكون خيرا کله یو شری قران د تکړندې نورته وای خد دنیا ومن کارات دی کوي د دنیا خرابای پد کی موجود دي نو بس دې پد کې راځي چې خیر وکم من تعلم القران وعلمه له اهله دې کړی وای مراد الله د حبيب د حديث دی چا چې قران صدق او بل ته و ساره ده لحاظ د عمل نه جکه اوسړي سر ډېر علم دې ډېر ورسره قرات دي او چې عملني لو خلق بد عالم او قاري وې هند الله دې د جاهل نم بهتر ده زګدا مسله چې یو نا پو هات به یوزل دا غو ګنا سزا بلاوي نو پوحات بوزلی او اویا زلی ملاوی تاسو ګوره په پښتو کې مې وایې خو نه پوي درته خو پوي در نه پوي دوه والا بجیل خلک سزا ورکي او ګوره ته پوي دا ماشوف دې امزان سره ګډ ورکو دې خو نه پوي تاسو ګوره پوي دن کې او نه پوي دن کې سزا څنګه کوي یو پويږي او یو نه پوي نو عالم مخب غره هغه چه علم مزد کو خساره ده عمل نا او وی سره ده عمل نا خیركم من تعلم القران وعلمه هو رواه البخاري رحمه الله دو غرا اغ سوق ده چې قران زده کو وی خو لو خساره ده لحاظ ده عمل نا آیات سب مطالعه کوي یو آیات توه مور په لار خبره بماني عزت احترام بکه او تعالی غیات دې او تاسو کې خصما کې سم خیرتونه کې او مور په لار و وې د گاونډي لحاظ بکه اگر ک کافر نه نه قران وې ښه اخلاق بساته او دا ښه اخلاق بد کافرو سره ساتي اوس کزم کا اخلاق بد تر دي نتش هغه علم عمو ته فائدې را نکه ګور الله خپل حبيب صفاتو صفاتو کوي واي انك لعلى خلق عظيم واي بيشکه حبيبات سو پړې رب بلند اخلاق ويي بيبي نشا تاسو کوم المؤمنين عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها وې موریت الله ذ حبيب واخلاق شو وې قران الله ذ حبيب واخلاق شو چې الله حکم کړي د دې غي پابند چې د سنه الله منع کړي دا غي نه دا الله حبيب منه دوږ دی باد مشایخ ووي شیخو قران مولانا غلام الله خان شه رحمت الله عليه ب فرمایل وې الله مونته دوه کې قرانونه راکړي را را را را را را را را وی چایش باوایی دا وی احران کو یاو ده وی یو دا دیرش پاره ده او دویم قرآن نبی علیه السلام ده دیرش و پارو عملی نمونه رسول اللہ علیه السلام ده سپوشوی پا خبروانه مونگت دو قرآنو نراکلی یو دا دیرش پاره ده دوی که پا زرگون و عمر دی یو دیدی کتاب عملی نمونه ده چی اللہو ای پا دی کتاب عملو کئی خوزمہ دی پیغمبر علیہ السلام تاگو اخلاک سنگو دعوت سره گاوندی سرسولوک سنگو دی کافر وی پا خدمت کرے نن زمون دا اخلاکو نا مسلمان متنفرده پا دی ممبر دی چادزرد آزار دو خبر ندر کرے نن پا دی ممبر ملالا مخلق قرآن خانزدی پی کی گی دی بلس پکاوے کی گی رسول رسورو لا السلام دعوت چلوې خو چالی تکلیف نه د رسولې و کهڅوکې طرري چې لاره کې وړه بول کوي د داسې ن چې فللایه ما خو طولي دی بور خو لاه کې نسوي رسولو لاې اسلام اما خبره کړي چې لاره کې واړه بولو م کوئ نوکه چ کړي و غم وورې او که چ کړي غم وورې چې د لاه خو د وړو پو اور پیغمبر وہی دی ته شریر خیرومت ترسی سو جلا را کی گندګیو کی نو سوک چیزی خیري ولا کوي تو کو تا خپل پیغمبرو پر د سوبر د سوبر خیرونو بچي لا را کی گندې سوک دیږي خیري کوي چې سوک تیری کی خیري کوي نو د قران حکیم عملی نمونه و نبی کریم عليه الصلاۃ والسلام الله دې موږ او تاسو تم دې د دې د ذکر په دې ترتیب توفیق راکې عقبه ابن عامر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راوتل او موږ په صفه او موږ یو اده یو باراندا او دالانه غلته مسجد نبوي پدې اخیرا نه یې سکه کوم چې زور مسجد نه بوي کوم څه مسجد نه بوي نور توسیم پکې شو را تاسو کله راایئ رده تر کو دا هیڅ حدا نږدې وي پر استنو باندې ش ارې شته پټې باندې دغه حق تو مسجد النبی صلی الله علیه و سلم وې رسول الله علیه السلام په زمانه کې دا جمعات سومرو دا غوستون باندې تورکو لیکل کړی بیا بعض غوستون باندې زیړی نه کیږي اپووازې نیسته الله د حبیب په زمانه کې موږ کله خلک ډېر شنلو توصیه نہ اول دمرو بیا دمرشو بیا چې څومره ضرورت نو وقتن په وقتن توسيعه په دې مسجد کې راغله او دا که داسي په ميلونو شي او په کې توسيره لا طول توې مسجد رسول الله صلی الله علیه و علیه دا صفات جوات په دی اخر کې واكثر زموږ د عوام چې لاړ شي نلته دونکو اشاره او چت زه نه نه یې پسین کې دا چې صفه دا ها د مسجد یې خلک نفله کوي خدا صفنه دا دا څنګه دا صفنه دا بلکې دا د مسجد په ځای کې اخیر نه حصہ دا چې سو پو یې نو و بتا پو کې چې دا د صفې زه ده صحابي وي او ابن عامر رضی الله عنه او نبی رحم السلام روته ومغه پسو فقیو د جمعات په اخر کې علامه حج ابن حجر رحم الله فتح الباری کوي اده فقراء او صحابه او د پارا جمعات کې زیولکه څنګه مو تاسو طالبان یوځه جوړ کړی ا چې کومداسي بیواده خلق بو اې د دا پارا داوا دی با کلتی دل کلا با کمی دل کلا با دو سوشون اچھے کما ٹولے با غزال ادنو په با پکی خامخاو دی با, خام با جہاد کولو دا رسول اللہ علیہ السلام نبی قرآن استکولو او دا اهل سفف و قرائم سوکو دا, دا دی نور مسلمانانو ملمانو رسول الله علیہ السلام با حکمو کو چا په یو بوتلو د وسم مطابق چا په دو بوتل حیو خبر و وریږي چې کو دی ځنې اوقاتو کې د بعضی عوامو ذهن کې دای چې د دین د پاره به سوال لکه یو اعلان ایدل چې تاسو الکه سوال لکه رسول الله علیه السلام د دین د پاره وېدی چې راډی ته باندې نو کا هڅو کې نه کوي ه په دی اعمالو نو کوم چې چا په کو د پیامل وګورئ چې څوک نه کوي دا زبرګ ده په خبرو راځي دین د 파را وخت دا رسول الله عليه السلام ځان د 파را مغواړه ډیر تاسو خلک دي کوږي دیو ارسي خو چا نه واړی نا اگر چې اوسړی ته ضرورت دي او شریعت پر سوال جائز کو به دغه خپل سوال جائز ده خدا شي چې به په بد باندې بدلهږي چغهره مدرسې نه پاره سوال وکړه خپل ان ویډیو لیکو چې تاسو نوکو مې راستنه دا سردار د عالمینو د اهل صفو مبارک و چې با یو بوتو چې بدو بوتل آبا تاسو نه حدیث بار بار جمع کی اوري نا چې ته افلانې نو وینه غزبرګ دې چې سو کې وي دې ګناګار کړي رسول الله عليه السلام مل مره نه کورونو ته سوال جوابولی ګورو خبر راغه شه قربان دوبو نه اس بغیر شه دشتان پر نه کورونو کدیو ملمت ਸੰبالو نو الله حبیب شوق دې ته په ملي ما کې دا دعوت ته کنه ده و صحابیو قربان زبې په مقام اجه کور ته لاړو وبيته وایشته کنه یو بدوم ريچې دې بچو کې نو یې خدا و دکا د رسول الله علی سلام مل مره ما سنه نه لبار بار, بار تیرا د وی دباچو حق د مل منه مخکره د ملما مل مستیا سنت موکدا د اواز وی واجب ده اده خپلو بچو نن نفقه فرض عین ده کچا بچی نار پر خلو ملمه موړ کوو شرن گنہگار شو لکه تاسو کې موږ سنت کو فرس بریزو د خکارمو کو غبط موکو چ راغلو د ما جومی د نوافل او سنن موکل او فرض مفرخو لذا الله حبیب علیہ السلام د بشوک المکی او صحابی کو تربوت لو لذا اهله صوف فقراء مهاجرینو دیتو د مسلمانانو مل مانوی دایبر رسول الله علیہ السلام جهاد تلګل دایو د دا قرآن تعلیم کولو د قران حکیم تعلیم به کول دا اصحاب صفه دي ته ود مسلمانانو مل مانوي څه وی ورته وي لکه څنګه ورته یو دا الله مل یو زمو مل خپل مل مل دا الله والا مل و پیجه نه خپل مل مل دا یو زب په څه خرصه زمیدار پندوانه تر شي اسوق پیوغه ناګه نو وزدی زوګونو روپۍ غټي یا دوکاندار له پچا څخه سره یې تپایي دکاندارانو پر پوره خاص دی اول زرد غوخه کړي راړي کوئی خپل غوخه د خورا خپل غوخه چې زبېتا نو بازم نو خاې او خورا یو دغه مل مان دې که ته زم ما مل مان دې ازما پد رځي او غنغ یو لاکھ روپۍ غټي نو که یو څل یو خوړې خبره ده مل مان دي چې د پدرسکی دې کې خبره ایک مسلمانانو ہمت شپای یو یو طالب زما مل مل د نو صبر باسانه د مدرسو والد نام ګرو د دینه شانه وي خشا کرا رسول الله علی السلام تاسو ته ورډنه رازی خو تاسو بدیش نه ګوره رازی ولیکای اوبه شریعت طرف نه ده زکات غستو د پاره د بی د اسلام را لیکن اوس هم ګره کچاله سوکراږي بهي مدرسې له پیښې په جمعې وې نو ده کتن دې ترو دې کې هولکه په بد لګي تا بد لګي دلي بيبي نه ده کتن چې وي جماله راکا نه غنم سوچوکا ته کدا یو مسله یو سړی زان له سوال کولې شي کنه چې ضرورت ته و دې نه شي کولې په جمعات کې کولی شي نبی ریح السلام تیو صحابی را ری مشکا شریف کی حدیث تیو قربان مادی او دو قبلو جنگ و روغمیو کتول تاوان په پسرا رستے که رزدار ریح شریف رسول اللہ علیہ السلام صبرو کا خلقو لیوی دسر مدد و کئی دادا مسجدی نبوی خبر را را ایو سرے ری او دیو ایراد بخاندانون روانی کی او دمون پختانو جنگو پدین نرے کنا پدین جنگ دے او پی دی مدس کې صلاحشته منځ کې سزیدات دي ورته ورو نه تاوان ټول زما شو خو یو بن بوژنې نو دغه صحابي دا کار کړی چې هغه دوه نه دانو نه د فساد نه بچکړي ا تاوان ټول پصاله غسته الله حبيب ورته مسجدینه کوي چې خلکو له دې سره سلو کوي سره مدته کوي نو بازي سره ورګه ځال غواړي اب مجبور ایت اللہ سپت هزار سره مجبور ا دی قرضونو په مخکله عفتونو په مخکله او د دین لپاره سوال هو پیغمبر کړي نژبه س بزرگیو کومځي بای ز بزرگی موزه دین د لپاره سوال دین د لپاره سوال کوم موږ یو پنځیر کې شیخ دی الله پاک غری کی رحمت کی ترجمه مو کولا نوړو کې طالب نو چې وظیفه راغوځوي هغه امام بډې روغته چې ما کاته مثال په دعا کوله اوس وفات کیله نا امام په شای په کس پنگیره د بકરી خو دبر تاسو سره ښوون کې استاد یو قربانه په پنوښ په کسات سره هیڅ سمبالوره په سپینه ګیره کوڅه کې وګرځېدو د کارو خیر او کو بد کارو کو تاسو وسم والزموڑ دوا کئی دو سوک چی گورتا لووی چی مدرسی در آڑا آسی تا داو نویچی دیر دا پلان شیخ سوال لکا یا دا سوال گنابن پوئیگی کرا کتا سلم آئیو غریب و درولو چی دیگوار غریب دید سرمات دید کرا کاری خیر دی کار کاری شر دی ندا اللہ حبیب اصحابی صفو دا دا صحابه کرام و سو من مانو وسم گورا اخل کو کتا ددت دا اوس دې مغږ کې هم راکېزو نو مسجد النبوي کې اوځي کې ناشته نو د زیارت او د ګل پره ټول درستخانه نه لګي دا کار په روږی دی اگر چې پدی پروانه کوي زموږ د اجیان مؤتمنین چې لاړ شي شو چې باغه وایي د يرڅه سپاکړي کله ناکله نو شو کوي ته کوڅه پلوکا کړه ما ګپور ته خدای روځه ما روځي والو لروړي رباله ژوندو کې مسجدې نبوي کې روزانه درستخانه لري دلته یو نیک سره معنا بچوې دا غلا گئی او دلته جون کې تولا ډېر کیني نو د دې د پاره دې روزانه سکي او لوي شهري اوسله دین پسه راوته او ته د هغه د مړولو کوشش کینوي مونږه پسو فکه ناز تو او دکی رسول الله علیه السلام روایت وی فرمایل وی کوم یو پتا شو کې دا خو خای چې د وادي بوتحان ته لاړ شي د مدینه منوره خړو نو کې یو یا وادي عقیق ته لاړ شي وادي حقیق کوم یو وړي وړ ده اوس چې مدینه منوره کې نو ډېر شه بارانو نو نو سورج وادي حقیق بایدو اور اپ کې يوم باران کې ino خپګې کې کې باران غریبانه لیدلې دي دا وړو وړو په شو میا په شیرې موږم بوځه چې دارشت ټول لا غند غخړ بيدو ته ټول رب رويتي څنګه ماشومان نوادي عقیق د مديني منورې په قړو نو ادا توائف نه راغله مدینه منوره کې دې وې تاسو کې کمیو صحابي خو خای چې دې وادي بوتحان ته لاړ شي وادي عقیق ته شي او یو دوو خانه راوړي یا دوو ها دوو خانه راوړي چې دا غټ غټ کو غني وي ان پکې څه ګناشتو ان پکې څه خپل ولي ختم دي صحابه کرام وي لومړی خو کې تاسو راځو کوی چی دایا او دو قدم ادیسان اکپوری شي او دو سر بی بلار بی می خیراؤلی نو تازو که کمی اونو خوا ایمان سره روائی دھولو ایمان که کربان رسول <سؤال> اللہ علیہ السلام تاسو کې چې چکم سڑے ساری جمعات تلار یک تازو اس ماشاءاللہ جمعات تراغری ای فیو علی ما نو تعلیم ورکو اباص رسو کی راز ہے یا علما جدیکو اسی مسلم شریف کراغلی فیا تا علم جدیکو یہ بلتو خلو دو آیاتون د اللہ د کتاب نا نو دادہ دو آیاتون د دوو خو نه بهتر دی او درید درو نه بهتر دی او سلور د سلور نه بهتر دی دغه رجال <سؤال> لا کور تراله یات مستق چاله خو له یو یو دsene بهتر دي یو د یو خیر بهتر د دو خو نه بهتر دي او خو د می خه نګرانه کګران ارزانه او چون کې عربو کې د می خه زیک می خه ډيري ونه د زکه پاکه ز ذکر رازي د او خو ذکر رازي د مسلمان شریف حدیث ده اور کہ تاسو کې یو مسلمان راغې پدې نیت چې زبرم ماخا مزم کوم او ما څو مزم کوم او یو آیات دوا په خپل عالم او قاری نو نموز مز شو یو آیات از دکو دی وی سر به او عمر ثواب ده کدوې ز دکل د زو بر ثواب ده الله دی دکل داسوم بر ده یو خپاسو کیږي هه اوس غو خاميه خپمه خول ایو خو خدلته خرج کیږي تمیدار در کې څوک تا کنه خبر خبر به خپاسو کیږي او دو لا تقریبا برسې بلکې دوه د پاسه به لهدا شی ګرړو دوی حساب کا دولا روپۍ په کلورو کې شړې نشي ګټل اندازه اخیرا ته غټره او دا د سترګو نشه دا دستورونه پټه دا ايمان بل غيب چور کوي دي خلقو سمرا سمرا غاټو کې دا طالبان درځي پاو سابكس تکاي بازي او يا د کوشا دعا يا ترسره کوي دا ټول او خیر و ده زمایزه موږ د دا بداسل سیده شروع کیږي د تاسو لو عام کته تاسو کې ټون کور تلاړ او ټول ددو د او دري یو داس بوت سي او عبل په دې پوله ناش طاتوله وروغه ای کليونه بولو کور کې په فریزي خزي کمزورې شي غو ده غرس په حاله قوت ډړوي نه کوي او به خو نه کل کلسلس ا پینځه پینځه وخانه نه راځته ته په پوله ناشته وګوره په پولو مونږ ډېراو دغه کې مکه جمعه تل راشه جمعه تلسته یو ماتلد راتلو پوششو کئی تابو حریر رضی اللہ عنہون روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفرمائی دی ایو حب و حدکم اذا رجا الى اہلی ان یجد فیه ثلاث خلفات عزوام سمان ثلاث خلفات باز کسرد لام وئی وئی تاسو کم کمې اوسړې خوхай چې دې کور ته واپس راشي او یو درې غاټې غاټې سربې بلار بي اوخي کور کې تړلې دي تاسو کې څوک دا خوхай اټول خو خاوې نو لاس وځي کینې نه پای دا مخ خو حدا کینې ک قل نا نام مونږ وياو هر څلې چې کور ته لاړو او یو درې سر وخې بلار به پکور کور کې تړلی دي قاله د اللهبي بله اسلام فلاسو آيات یقره او به هن نه اهدو کوم في سولا خیر الله من خللاې خلفاتن خلفا په عوامن سمان روو مسلمون درې له چې اغ تاسوې یو کس په ممسکی نو دا دریه یا تونورت د دریو سربو او خانو نسی تاسو کیس دوه رکعاته مولوست له ګوره ک نور سن درتل <سؤال> سورہ فاتحه او سورہ اخلاص مولوستو د سورہ فاتحه وا یا تون دی سورہ اخلاص سلور دی سوشول یول الشن په یو رکعات کې دی یول الشرب بلار ویو خسی دی اپدويم کې دی سکی دویش دی کې اکیله ګور په شي صورت دی وای ابیا چې جمعي جمعوي اپا یې کې د قران ولستو مخه تنګي کو کنه شه مامو خویا مړوي کو تمغه کاری شه روزه کې اکثره خلک په لته کوم کی سو کولای مړوي کو نه له کده مړ کو دو شه ده مونږ ولا مخک نه که چې له کوره تراویح وکاو کم بوډا تنګي کې نه کوي که څوک پناسته تنګي کورسای کې کې نه تاسو نه ګروز ده حکم چې درې ده په جته مړ د کوم هغه خو د یولس آیاتونه شیوا و او له سوخاله درکاته اتوې ز د مړ کوم سورج یولس آیاتونه امام شیوا و او سور د ثواب شو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمای مسلم شریف حدیث ته چې دری آیاتونه چې د مسکولستر داد درو سربوب لاربو قانون شدي بهتر دی الله يموت اصل دخل الكتاب د لستو توفيق راکي د ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت ته <ترجم> و رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فرمایلی الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره کم ناري ن زنان چې قران کې ماهر وي اے پکه په حفص کې دی باقي ګروسمدا سیستم او شومان او زن د نانو کې چې ته ولوي چې ما له تور قران اورې ته ولګوراب درته تور ووره په حفص کې دومره مهارت باقي بقراتو کې مهارت په تجوید کې مهارت ده زموږي قرائو کې وقاري دغه طالبان قراتم وي و یا په غوګونو شو په غوګونو کونو پښور دوی معلومه غلته کوي د دې کتاب په وجه سره او غونو باندې استاد ناورید او پښور دوی شاګرد غلط سبق نشووی لږه غلطتي کوي نو قران کې چې سوک ماهر ده په حفظ کې په تجوید کې د دې په علم تفسیر کې د دې په نور و علوم کې وایي دمرتابد مقرب ملائکه سره ده سمره دوی مرتبه ده اغه ملائک ا سفره وی لیکون کوتا او ا سفرهتول کرام وی زتمن دوتا او بارره نیکه انوته وی اے ملائک دغه الله حکومت لیکی چه دا دیوسی لکه راغ دی د مولا مولا کلی نبی دا سلام جلالمعراج کا او خي جول الله حبيب یو او یوداسی ریته زو روختم او ورو رسولی شو چې ما د قلمونو د لیکونو کشار او ریته شه دا الله حکم کوي د فلانه دی مرشي بس فلانه کلی دی الټه شی په فلانی دی زلزلار شي فلانه سره دی بس مال تی واغستې شی دله دی مال میلاو شی اده دی په منوکه کڑشیره په خوشالوکه کڑشیدا نیکل کیږي دا الله حبیب یودا سے زيت اور سیدم چې ما پاغه کی سریع الاقلام ذا قلم ند لیک لوک شاره می اوریدو وګراغه مکرب ملائک چې الله حکم لیکی دا ماهر بالقران مرتبه په دیکه دا د سبب سمره له یو مرتبه ده سوچوکه یا بھائی سو جو کای شي خپل او خپل بچو بار کی کوشش وکي چې دې په سکي ماهر شي دې د قران په علومو کې ماهر شي دې د قران په سکي شي د په حفظ کې ماهر شي د دې په قرات کې ماهر شي د په تجوید کې ماهر شي د دې تفسیر کې ماهر شي والذ یقرؤل قران وَيَتَطَاعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ دا خو دا هغه چې اجروي چې په قران کې ماهر وي هغه आकाश چې قران لولي پریزي نه وفادار دي خود دې دڅکو نه تل اوت ورته ګرات او دیوویی جگزدکی گزدکی رب و آدم ارلاو ترمار کا پریزم نا وفادار و بیوفا پیجی بازی وویی مالا سیم نزدکی بر بسی کو بازی وویی کارسی که نا فرابا اغا خول خستا پا وز او که یو ٹک ترجمه یو بریا یو ٹک زدکو اکرال نیم ٹک زدکی دا نیم ٹک بس دکو نا اغا کس شی قرآن لولی پری نه نده اگر چې د دیپس د کول کې دته مشقته وې د الله دعا اجر نور کوي څه وکي له واجر او د دوا اجر به نه ځان کولی چې د ټکو مساله احلیل مو کوشش کړه وي قران او سنت کې لټونو کې نو تقریبا سشلو پوری یا شلو نه یو دو کم داسې خلک به چي سره د اجر برتین واده شوی اللہ علیہ بی یو د رسول الله علیه السلام بي بی بيان تس اجر مرتين وعده شوی الله د سوره احزاب د یويشته می پاره په اخر نو نوته ها اجرها مرتين د رسول الله علیه السلام بي بيان چې د ټول امت مې وي الله ورتد او اجرونو ورکول وعده کړي دی اهلی کتاب یهود او نسواراو کی چې سو کیمان راړی دای شرم د اجر مررتین وادادا او اهلی ملکوی وېدوا چون نسو مرادیاسه خدای قانون دی چې یو نی یو کا نو یو نسبت لګا من جا اب الحسنتی عشر ام چاچی یو نیکیو که یو پا لس اللہ ور کئ اچاکی اخلاص دیر دی نو یو پا و سو ور کئ اچاکی اخلاص دیر دی یو پا سوار لس سو ور کئ اچاکی اخلاص دی چی غی د دا پیغمبر علیہ السلام پا صحبت کس دکڑے چې اصحاب رسول علیہ السلام دی ندا اللہ حبیب فرمائی وی کتاسو کنن یو سرے را پاسی او دو حد غرم رس رزر ته سره په اخلاص د الله په لار کې اوله ګول صحابه چې دوسې روربشي ورکلې هغه مقام ته نېشې رسیدل سپوزوي په خبره پدې کمال له ګولواله پیدا کی او دا در او او اخلاص بکم زه پیدا کې چې کم صحابه په صحبت با برکت د رسول الله علی سلام کې رسد کړي نن کچا دوه دومره غرو له ګلداو تقریبا و میله پرن پلن غرد او زم مديني په پلن غرو رو کېل دومره سره زره کوله ګول د صحابه او د یو دړی او د دو سو غور بشو مرتبه ته رسیدل د سومره چې اخلاص ته دومره الله سره کوي بعض خلکو له یو ک جوره دوه غرم رکی یو ک جوره شو کی بیا دو اجر سم مقصد ده ویو انعامی ثواب د خورچا سر واده یو نفس عمل دی دستی بازی محقیقین و علماء و لکری تاسو موزو کو اللہ دی مول پلکونو کرورونو اجنر راکی دا یو پلس خورچا سره واده دا و چا سر چی اجر مرد تین واده شوی نو دل نفسی منزونت وو لکن کپوینو شوی با مسئله وانه اینعامی ثواب کوئلہ وانه سوک پوشوئی پا مسئلہ او دو پی ڈیر خب پوشیوی چا خیال نیا بایی سوک چود دیدی او توجون کئی دا پی ڈیر پوشوئی پوشوئی پا دیوانی دکوره دا سی کتاب دی چی سوک والا ناز تیز دکیگی نا خود دیو ایز دکیگی نا خب رزمیم دا زمان ترمرگا سودا دا ټک. ٹک مواب کله دقیق او کنه دقیقي ټکه ټکه بواب نو د سر الله د سو اجرونو وعده کړي د اجرونو وعده تاسو کې چې قرآن نیولې راوالې اوس دروځي دا دوره به شروع کیږي نو ټول مرګري دي تسشه ان شاء الله د اتوار درزنه چې دا تخمینا د شعبان شپږم تاریخ دی او د دې انګریزي میا شپږشم دمو به ان دوره تفسیر شورو کاؤ شاو، شاو، شاو. فی الحال منگا بیا با وقت بدلو دو مرگرو پا مشوری بانے فی الحال بینشانلہ منگا تو بجون شورو کاؤ تا ترز منگا جو سور عزی لگ لگ کاؤ بیا ڈیری گی کې کی ماس پاکینا پوری بیا نسیب یا کنا ماس پاکینا پوری منوی دو قربانو درستے پاکی رو جمرا عزی و سمرا بخت ور خلک بی چی رو جم دا رس قرآن موید تاپا نسید ملاوی تا سو تولو خدمت کی درخواست ده هر یو کس اللہ نو گوڑای اللہ معلوم پاکی توفیق راگی حدیقی مون سر طلباء و طالبات رازی ندر در در نرازی زمون دا برئیسد زناناو دا ناغ طلباء دا پاہنز زمونگ لنگر بی نگر پایی که لرگے لگی پاگی که وڑا لگی پاگی گوڑی لگی چینی لگی یکا رمزان نمخی زمون دری وقتا خوراک بیسار او غرما او مخام او رمزان که خوبیه تاسو دون دو وقتا دغایی ورست تاسو مسلمانانو ده نظام روان ده تاسو بزر ما ده اعلانم نور د و مود تراغلیم نو ده نظام روان که تاسو نیو ده نظام چلو لوال لو سوک دے. او د چا چې پهکې برخه او نه شو نودلله بدلې به وي د ک دا پووش شو ک یار سرړ چې ګ ډیر ې و تعلیم چې مواری خووا او بعض دمال ډه داې وي چې بعضې نبخت داسې چې روزانهڅ کوي رو پوره پوره مدرسې چل الله له اوطاق دور کړی پوره پوره مدرسې چل. او پورو پورو جماعت په سونو شلولونو خلکو کوي نو دغه خیر او برکات میاشر روانه را رب العالمین دې مونږه ته رسول پدې کې د خلک کتاب ته ناس ته د زکړې د دې مبارکه میاشي د وجود تراوی هو او د دې اعتکافونو الله رب عزت مونږه ته رسول توفیق راکې رب کریمه زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله در خرابه خاتم مين او متخلف حاجت کښې او ساتي يا رب كريم مهتازمو عليه دين او تا مشايخ او تا مروجوندو حاضرين او غايبين او تواړه او له ګناحو له معاف کي الله سمره بیماران دي شفاي كامله عاجل او فورن سي وکي الله طبيع زمو د ټول مسلمانانو په نصیب کړي رمضان راوړي او بار بار الله زمو په دي فاني جوان کړي رمضان راوړي امو ټول ول په صحتونو باندې روخ کی او د دې درسونو د دې د روزو د تراویح او الله مونږ ټول له توفیق راکړي الله دې درسونو حفاظت وکړي سمره درسونه شروع کیږي الله دې ټول حفاظت وکړي الله زموږ ټول د مدارس حفاظت وکړي د دین د ټول شوبو الله ته حفاظت وکړي رب کریمه کوم ځایونو کې خصوصا زموږ د ملک مسلمانان پریشان دي په تکلیف دي ګراني دا الله دا پریشانی ده د ملک نظر کې دا کوم ملکونو کې زلزلہ راغله الله دې دغه کمپکيو وفات دي الله دا شهادت مرتبه ولور کې او کم زخمیان دي کورونه روان دي الله د غیب نه مسلمانانو لا د غیب نه اسباب جوړ کيو دي ټول امت ترې سره د مدد او سره الله توفیق ولور کې ما زمرو غورو دعا د پاره وې دي الله زموند ټول چ سديني دنیوي حاجتونه دي الله دا حاجتونه تر سره کوي او زموند ټول ديني دنیوي پریشاله خطر کې دعا غوړي دی درس لپاره مونږ ټول په صحت باندې روغ او ساتی الله دې درس کوم ضرورتيات دي هغه د غیب د خزانو نه الله پورا کوي کوم رکاوټونه دي الله پختل رحم او کرامه ډور رکاوټونه لري کې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وای دعا غړې باران د پاره الله د خیر په قدر ضرورت باران ته مورو ووره الله د خیر په قدر ضرورت باران ته مورو ووره رب العالمین د خیر په قدر ضرورت باران ته مورو ووره الله زموږه عامال او اخلاق ظاهره او باطنه مګوري تخپل رحم کړه معفي معامله مونږ سره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عزاب الله.